Bé, doncs amb aquesta música així una mica refrescant per començar el dia, per començar el nostre programa doncs això, eh, posem aquí a l'inici de Tot un poble a l'estiu que com ja sabeu doncs us ha anat acompanyant al llarg d'aquest mes de juliol i que clourà precisament demà perquè nosaltres ens n'anem en de vacances Sí, això, ens en anarem de vacances i eh, doncs saludar als nostres col·laboradors, a la part tècnica com sempre tenim a l'Enric, davant meu a la Silvia Hernández, molt bon dia. Molt bon dia. I al meu a Hampton. molt bon dia. Mol bé.s doncs, eh, ja us hem presentat a tota la gent que estem avui aquí davant dels micròfons. D'aquí una estona també tindrem a la Belén i a la Mireia que ens parlaran des d'algun de lloc de Sant Andreu. ja, ja les buscarem. I ara ja comencem a repassar algunes de les informacions que tenim per al dia d'avui. Com per exemple que el nou regidor de Sant Andreu, el Raimon Blasi, ja ha visitat el Sant Andreu Teatre. El passat dilluns, el nou regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, i el gerent Salvador Coi van visitar el Sant Andreu Teatre. Allà van compartir inquietuds i necessitats amb el seu director i programador, Òscar Rodríguez doncs veurem com va a partir d'ara amb aquesta nova gerència, amb aquesta nova regidoria al Sant Andreu Teatre, si hi ha més teatre o què és el que podrem veure en aquest escenari. I més coses, comentar-vos que visita el... va haver-hi una visita del regidor del districte de Sant Andreu als barris de Bebró, de Viver i de Bon Pastor. Al passat dilluns, el regidor del districte de Sant Andeu, Raimond Blasi, el gerent Salvador Coi i el conseller dels barris de la Tignitat Vella, Bonpastor i Baró de Viver, Francesc Xavier Codony i Juntet, van visitar el Bonpastor i Baró de Viver. En concret, hi van estar a la Gatera i el Mercat del Bonpastor. Mol bé, doncs mentre el nou regidor de districte comença a conèixer com quins són el, els grans problemes de, dels nostres barris i de quina manera doncs, es poden començar a resoldre, nossaltres, que tal i com us deiem ahir, tenim algunes notícies noves per, per comentar-vos, com per exemple, el fet que la, el carrer Ciutat i Asunpcion renovarà el seu paviment durant aquest estiu. per tant, durant el període estival l'Ajuntament ha planejat dur a terme un total de 38 actuacions de millora a la via pública a diferents punts de, de la ciutat, molts d'ells al que és el districte de Sant Andreu, i com per exemple la renovació del paviment del carrer Ciutat d'Assumpción entre el carrer Tucumán i Lima, que es durà a terme entre els mesos de juliol i d'agost. Doncs ha hagut l'impacte de les obres ferroviàries de l'alta velocitat, al carrer Ciutat i ja va culminar una primera reforma al passat mes de març, aquest cop entre Tocumán i passeig de Santa Coloma, ja ara el que toca és convertir el carrer amb un marcat caràcter industrial en un passeig on l'espai verd passi a ser el protagonista. Donc quan la reforma finalitzi el carrer Ciutat de Assumpción es convertirà en una via que vertebrarà la Unió de Baró de Viver el barri de Barodó i Bé, amb el Bonpastor i Sant Andreu, és a dir, unirat aquests tres barris, Barodó i Bé, Bonpastor i la zona doncs, de, de Sant Andreu. I, I encara tenim més coses a comentar-vos, com per exemple que els equipaments del barri de Congrés Indians a poc a poc es van redefinint. A poc a poc, la zona propera a l'antic canòdrom de la Meridiana es va definir, tal com es va prometre als veïns quan es van derrocar i se'ls va assegurar que se solvintaria la manca d'equipaments tant del barri de Congrés i els Indians com de la Sagrera. La darrera notícia vers aquesta transformació arribava a principis d'aquest mes. L'Ajuntament anunciava un acord amb la propietat privada d'un solar al costat mateix del Canodum, un antic recinte industrial que dona a l'Avinguda mediana i al carrer Concepció Arenal a banda i banda. Gràcies a aquest conveni públic-privat, en aquest solar està previst construir-hi diversos equipaments. Una residència d'estudiants, una mútua, un equipament esportiu públic i un altre de privat, i un aparcament de dues plantes. A més, els baixos seran locals comercials. D'aquesta manera, s'assolventen unes quantes de les reivindicacions veïnals, vets la manca d'equipaments. Tot i així, encara quedaran pendents altres instal·lacions llargament reclamades, com són una escola a brassol i un centre cívic, entre d'altres coses. La recuperació d'aquest solar per l'ús dels veïns permet a la vegada crear un itinerari d'espais públic entre els barris del Congrés, i els indians i la Sagrera. Començant des dels Jardins Bèlia, aquest recorregut passaria per la plaça del Conodrum, aquesta futura pastia d'equipaments, i creuaria la Meridiana fins a arribar a la plaça de la Tolerància. Des d'allà aniria fins al parc de la Pegaso i acabaria les instal·lacions de la Unió Esportiva Sant Andreu. Doncs precisament d'aquí una estona anirem cap allà, cap a la Unió Esportiva Sant Andreu,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 el loco salvaje, con ilusión ya tú sabes, pa' el traje, y no me digas que no, nena, con oh, la luz del sol, nena. Yo te quiero ver, nena, Otra vez. Otra vez. Una mujer amazónica, le gusta bailar, el cuerpo a rozar, y empieza a temblar, categoría erótica, que ya me ha Solamente dame la clave y me voy detrás de la mujer amazónica le gusta bailar el cuerpo rosa empieza a temblar categoría erótica que me seduce cómo se seduce Molt bé, doncs amb aquest ritme així de fons eh, i fer-nos doncs, una mica de, de refrescant eh, el dia, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i anem a parlar d'una empresa que es diu Inoxcrom que ha anunciat un euro per 80 dels 200 treballadors que té. La fàbrica de bolígrafs i estilogràfiques Inoscrom ha anunciat que presentarà un expedient de regulació d'ocupació que afectarà 80 dels 230 treballadors de la plantilla i durarà 6 mesos. L'empresa està instal·lada al polígon industrial del barri del Bon Pastor, Ha justificat la mesura per motius econòmics a l'octubre del 2009 va presentar concurs de creditors. Els representants dels treballadors esperen reunir-se amb la direcció en els propers dies per començar les negociacions.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 Tot aquí detallem les que afectaran al districte de Sant Andreu. Hem de dir que l'Ajuntament de Barcelona es els mesos en els quals la ciutat doncs resta més buida i es redueix el trànsit als carrers al mes d'agost, arriba a una reducció de fins al 25% i per tal d'afrontar obres i actuacions de millora necessàries per incrementar la qualitat de vida de les barcelonines i barcelonins i fer de la ciutat un espai més amable, amb més i millors llibres, infraestructures, equipaments i serveis. L'objectiu és millorar la ciutat amb els menors neguits possibles a la ciutadania. Donz obres d'infraestructura com per exemple les obres de l'alta velocitat Sant Cagrera, que fa poc donz han acabat i durant l'estiu es farà una actuació per desviar cinc línies elèctriques de mitjana tensió afectades per l'enderroc del pont del treball digne. L'actuació és estrictament necessària per executar la nova plataforma de la línia d'alta velocitat. Com més haurà afectat? S'ocuparà doncs un carril de circulació i l'equipament en cordó situat a la banda mar del carrer Sagrera entre Garcidasso i Pacífic al llarg dels mesos de juliol i d'agost. També hi haurà altres actuacions, com per exemple la nova fase d'execució del carril Bus Baó C58 a la zona de la Meridiana. Doncs, tal i com diem, aquest estiu es realitzarà una nova fase de l'obra d'implantació d'un carril per vehicles alt d'ocupació i autobusos que ha d'enllaçar Ripollet i l'Avinguda Meridiana i que permetrà, alhora, millorar la zona i dotar-la d'un caire més urbà. Hi ha previstes dues actuacions d'estiu la recuperació de dos carrils de circulació de la C17, que es re retornaran a la seva posició original, ja realitzada fa uns dies, i aquest altre pendent, que seria la construcció de les lletres centrals per a protecció dels vianants a l'alçada del passeig de Santa Coloma i al carrer de la Llosa, i la urbanització de la vorera del costat mar de la C17. Com es veurà afectat això? Doncs aquests treballs suposaran una ocupació del carril ràpid d'entrada a l'Avinguda Meridiana, a l'alçada del passeig de Santa Coloma i del carril ràpid de sortida entre el pas sobre rondes i la C17 entre el 18 de juliol i el 26 d'agost. És a dir, que encara estan treballant en aquest tema. Per tant, d'altres actuacions que podem comentar-vos, com per exemple la construcció d'una bancinera a la Via Favència en cantonada a l'Avinguda Meridiana. L'obra consisteix en la construcció d'una nova estació de servei a la cruïlla entre l'Avinguda Meridiana, com hem dit, i Via Favència eh, tocant ronda de dalt. Doncs L'actuació que es a realitzar aquest estiu és la dels treballs de col·locació de l'estructura per permetre els accessos a la bancinera des de l'Avinguda Meridiana. Això afectarà les tasques que el ramal de connexió entre la calçada de sentit Llobregat de, de Via Favència i el sentit sortida d'Avinguda Meridiana també es tallarà el trànsit a un carril del sentit sortida de l'Avinguda Meridiana durant una setmana del mes de juliol. I per últim, dir-vos que també s'estan fent obres de manteniment. En el cas de la pavimentació i manteniment viari es pavimentaran 96.972 metres quadrats de calçada al llarg dels mesos de juliol i agost, al districte de Sant Andreu s'intervindrà al, talicom han dit, al carrer Ciutat d'Assunció entre Lima i Tucumán que és el que es està realitzant ara en aquests moments i també eh, es pensa fer eh, obres de pavimentació el que fa al nord de la Trinitat, ramal Ronda de dalt la B20 i a la Ronda Litoral, la B10. I ara parlem dels veïns que exigeixen l'execució de la tercera fase del parc de la Pegaso a la Sagrera. Durant molts anys la resposta a absolutament totes les seves reivindicacions, tinguessin el caràcter que tinguessin, havia estat sempre la mateixa, quan arribi l'AVE. El necessari resfaltatge dels carrers, quan arribi l'AVE. Les millores del mobiliari urbà, quan arribi l'AVE. La construcció d'equipaments comunitaris, quan arribi l'AVE. Però malgrat com més de pesat el mantra, els veïns de la Sagrera han estat sempre conscients de que l'AVE no és ni serà la panacea i que moltes de les actuacions pendents al barri no tenen res a veure amb la faraònica estació de l'alta velocitat. Posen com a gran exemple d'actuació pendent, totalment deslligada del futur de l'operació ferroviària, l'execució de la tercera fase del parc de la Pegaso pendent i sense calendari fixat des de fa uns quants anys. El parc de la Pegaso, la gran zona verda del barri, es va començar a construir als anys 80 del segle passat, fruit d'intenses reivindicacions veïnals, reivindicacions que no van cesar en el moment en què es va la cinta inaugural. La lluita va haver de seguir uns quants anys més, fins a aconseguir que el parc estigués en les condicions pactades.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 fa moltíssims anys que estan afectades i es troben en mal estat, segons explicar Barbero. Hem denunciat una infinitat de vegades que la casa de la cantonada la que es troba en més mala situació hi ha un colomar que només genera porqueria, segons diu el líder veïnal, que insisteix que la crisi doncs, no serveix de disculpa, atès que la finalització del parc és un projecte que ja estava pendent en època de d'abonança i que no hi ha cap excusa quan es tracta d'un problema de salut pública pública. La no finalització no és l'única pega que els veïns de la Sequerera troben al parc, que fa tan sols uns mesos va reinaugurar el llac, tancant durant llargs mesos pel decret de la sequera i perquè patia unes pèrdues d'escàndol. Alguns usuaris de la Devesa opinen que aquesta va estar mal concebuda des del principi i hi ha ja molt espai desaprofitat i ja poca vegetació i falten bancs, segons argumenta l'Antonio, que és un veí de la zona. Doncs més coses. A pocs metres del parc hi ha una altra de les espines clavades al barri. Aquest, aquesta sí, directament relacionada amb les obres de l'AVE. Es tracta de la torreta del carrer de Barangueda, Palou, a l'alçada de Clara Zetkin. Un espectacular casalot aixecat sobre un terreny afectat per la reparcel·lació de la zona abandonat des de fa anys i ocupat de manera il·legal per diverses famílies romaneses. Es tracta d'un edifici enorme, singular, pel seu senyoriu, que els veïns demanen protegir i convertir en un casal de barri per activitats socials de l'associació. Una opció que en principi té molts punts de fer-se realitat, malgrat que, com sempre, la gran pregunta és quan. És més, en l'acord d'equipaments firmats per l'anterior equip de govern, aquesta torre, amb una superfície de 978 metres quadrats de terreny, figura com a equipament número 4 i està inclosa al polígon d'actuació urbanística número 1 de l'entorn Sagrera. Molt bé, doncs eh, ja hem conegut alguna mica com es troben aquests dies els nostres barris, i ara el que farem serà una nova pausa per escoltar una mica més de música i ara que avui que estem doncs aquí en plan de valleruca i bon humor i, i música així refrescant, doncs si us sembla continuem amb aquesta música i després tornem fins ara. Ese el chulo que... sufà et ja Sí, està flaquita, està flaquita, igual que eh, els, doncs, els jugadors del Sant Andreu que en aquests moments deuen estar fent el seu entrenament. Doncs eh, parlem de la Junta General d'Accionistes del Sant Andreu que precisament es fa avui. Es recorda als senyors accionistes que tal i com es va anunciar pels canals establerts per la llei, avui a les 6 de la tarda està convocada la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes que es celebrarà al Col·legi Jesús Maria i Josep al carrer Sant Sebastià número 55. Aquesta serà la primera convocatòria. Si procedís, la segona convocatòria seria divendres a la mateixa hora i lloc. Donat el repartiment de l'accionariat del club, tot fa preveure que la primera convocatòria serà suficient, perquè es recorda a aquells accionistes que desitgin assistir i la conveniència de fer-ho aquell primer dia. Posteriorment, els presents a la Junta que ho desitgin es podran desplaçar a l'estadi Narcís Sala, on a les 8 del, del vespre començarà la presentació del primer equip 2011-2012. I parlant Sant Andreu, hem de dir que avui el nou equip del Sant Andreu es presentarà també a l'afició. Avui a les 8 del vespre realitzarà la presentació de l'equip en la jornada de portes obertes on els seguidors podran accedir lliurement a qualsevol zona de la graderia i on tots aquells petits que ho desitgin es podran fotografiar amb els jugadors del primer equip. A més, els seguidors podran gaudir d'un partit d'entrenament on podran veure evolucionar els jugadors i descobrir els nous fitxatges. El club ha convidat a l'acte el regidor del districte de Sant Andreu a presidir l'esdeveniment. El club està preparat una bona celebració amb sorteig d'una samarreta, abonaments infantils i una sorpresa. Tot el barri ja està convidat. El programa previst és el següent. De vuit a vuit i quart del vespre, sessió fotogràfica oficial i amb el públic infantil. De vuit i quart a dos quarts de nou, presentació de l'equip i parlaments i per acabar fins a les nou al partit d'exhibició. I atenció perquè avui al Sant Andreu Teatre estrena llocs estranyament desastrosos, la nova creació de Thomas Nundens. Doncs hem de dir que a l'escenari tres parelles i un músic que toca diversos instruments, que cadascuna de les parelles balla la seva relació, les seves eh, emocions. Comparteixen cert sentit d'un imminent desastre, una dansa dinàmica i explosiva i un intens llenguatge expressiu. Música original del compositor i interpret anglès Jim Penchen, Llocs Estranyament Desastrosos, és la nova creació de Thomas Nundens, amb la qual celebra el seu desè aniversari als escenaris. Els elements escenogràfics al·lodeixen aquest camí cap al desastre de sis ballarins. Thomas Nundens ha eh, volgut amb aquesta peça centrar-se en aquelles situacions que irrevocablement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 L'obra s'estrena precisament avui, tal i com hem dit, al Sant Andreu Teatre, al SAT, on Thomas Nundens doncs, és companyia resident des del 2005. A més d'aquesta nova obra, TND estrenarà a l'octubre la seva primera producció per a públic familiar. Balbi, el nou avi, títol de la peça, s'inspira en els contes de la mitologia hindú que Nund escoltava de nen el seu avi. L'estrena de Balbir serà el 27 d'octubre a la sala Teatre de Sabadell. I hem de dir que aquesta obra que s'estrena precisament avui, doncs la podreu veure avui a les 9 de la nit i demà també a la mateixa hora, a les 9 de la nit. Molt bé, doncs a veure si és possible que tornem a fer una pausa musical i intentem connectar amb les nostres companyes a veure on es troben en aquests moments. Això serà de uns minuts. Yeah, yeah. No se pelean causas alborotos Tratan de conquistarte poco a poco Solo por ser piensan que pueden tenerte que No les facilita, no que va Ey, ey Llamas, plamas plama. Caillaron con ella se toman unos ya Y a la echan a un lado Con su minifalda lo tienen abrugado Y su movimiento, hipnotizado dice que la quieren, no la conocen ¿Qué les a comprarle un coche? Ellos están buscando una noche de derroche Con Panamá Hey, yo no sé El río con su cara de coqueta, ninguno te asoma. Esa ella le interesa. Traicionera. lo no que va. Raka-taka. No que va. Que mona. No, que va. Bandida. No, que va. Jugadora. No, no. Bombucera. No, no. Ventiladora. No, no. Aza no, no, Llega a la disco con su mirada coqueta. la cara vemos, pero no los corazones. Ella no. Molt bé, doncs continua el ritme aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella i tant de ritme que hem arribat en pocs segons a la Unió Esportiva de Sant Andreu on hi és la Mirella i la Belén que ens explicaran doncs, algunes coses de, del que es fa ara mateix doncs, allà a la Unió Esportiva Bon dia. Hola, Hola bon dia Doncs explica'ns què és el que heu pogut trobar per aquí Doncs mira, ara no hi ha ningú Sí, abans feien entrenaments perquè el que és la pretemporada sí. va començar el 18 de juliol Ah, veus I, Però clar, és una hora més fa un sol de part uh -huh. i jo volia explicar una mica el campus d'estiu de tecnificació uh -huh. que ves el juliol s'acaba aquesta setmana, però per si algú li interessa, per l'any que ve Molt bé, doncs què és el que és el campus de tecnificació? Doncs el, aquest campus és un campus de futbol, lògicament per la millora de la tècnica i tàctica en les diferents demarcacions del terreny de joc i segueixen un model que és el de futbol base, que és el que es porta aquí, en aquest camp. Uh -huh. Llavors fan entrenaments específics per a porters, defenses, mitjos i davanters i utilitzen circuits tècnics -tàctics. Tàctics. tàctics. Llavors tenen un, un horari que és de 9 a 5 de la tarda, o estan tancats, amb entrenament, s'ha esmorzat també van a la piscina perquè ara hi ha, hi ha algú entrenant per aquí o no? no, ara no, ara ah. estem just al camp sí. i hi ha dos coloms ah, i, i una pilota i no hi ha ningú a les grades? no, no hi ha ningú a les grades Joli, un truc que us soles no avui? Sí, sí, sí i que és interessant perquè aquesta tarda hmm. fan a les 6 de la tarda fan l'assemblea del club i a les sí. 8 es fa la presentació del primer equip O sigui que a les 8 sí que hi haurà algú per aquí a, Doncs si, sí, a, a les 8 tard. probablement hi haurà molta gent <ríe> Molt bé Doncs I... intentarem de ser-hi per ja aquesta tarda Si sí. sí. I jo volia dir que eh, també que ah. hi ha dos camps actualment perquè hem vist que hem preguntat perquè internet i diu que n'hi ha tres llavors és una mica aquí, i que segur que n'hi ha dos que són el Narcís Sala Sí. que és on ens trobem ara, el carrer Santa Coloma 39, uh -huh. i el camp del centenari, que és el pont del treball. Ah, o sigui, la zona més de la Sagrera. Ja. Sí, i sobre els camps us pot donar més informació la Belén, uh -huh. que ens preparat una mica. Molt bé, doncs parlem amb la Belén. Vinga, fins ara. Vinga. Hola, bon dia a tothom. Hola, bon dia... Com esteu? Bueno, per aquí, esperant a veure què és el que ens comenteu. Sí. Doncs mira, ara nosaltres estem a la graderia sud del camp del Sant Andreu mm -hmm. i jo m'he quedat bastant sorpresa perquè per ser un camp de, de barri, doncs, mm -hmm. és molt gran. Té una capacitat de 15.000 espectadors. Ah, o sigui que... I estic, estic segura que aquesta tarda s'omplirà amb la presentació del primer equip. Mm -hmm i bé, doncs, hem també una curiositat que ens han explicat, és que un dels directius del Sant Andreu és, suposo que el coneixerèu, el famós Joan Gaspar, sí, que va ser vicepresident del Barça a l'època del Núñez, mhm, uh -huh. i és un dels directius. Si fins el 2010 va estar el president del club, sí, l'any passat. Sí. sí, i ara ara mateix el Sant Andreu està a la segona divisió B, al grup 3, mhm. Uh -huh. i doncs només això, a dir-vos que és el primer camp d'entrenament després el segon, com ja us ha dit la Mireja és el que està al, camp, al pont del treball sí. i bé, doncs aquesta tarda tothom que vulgui veure el Sant Andreu que es passi a les 8, que faran la presentació i estic segura que els jugadors es podran fer fotos amb la gent, així que tothom que vulgui que, que es passi aquesta tarda bueno. al Sant Andreu O sigui a les 6 hi ha el que és la... La sessió informativa, no? L'assemblea? Sí, l'assemblea. I a les 8 ja ha el, el partit d'exhibició, on començaran doncs, a, a rodar pilotes. Exactament. Exacte. Molt Llavors bé. Que tothom es passi, perquè a part avui fa molt bon dia i a la tarda que ja no hi haurà sols estarà molt bé aquí. Molt bé, Vilén. Vinga. Doncs bueno. ja ens queden pocs, poques hores ja per acabar el que és el nostre programa. Eh? Ja només demà... I ja ens n'anem de vacances Doncs sí Molt bé, doncs, doncs... Sí, digues, digues Doncs no, això que gràcies per haver-nos ofert aquesta informació A vosaltres per escoltar-la Vinga Que vagi bueno, bé que vagi molt Apa, bé adéu. Adéu. Adeu molt bé, doncs continuem eh, la sintonia de Ràdio Trinitat B escoltarem una mica de música i ja anem posant eh, la nostra recta final del programa d'avui amb l'habitual agenda que us, avui, doncs, per exemple, us podem parlar d'algunes exposicions que acaben aquesta mateixa setmana Doncs això serà de quins moments, ara escoltem una mica de música i tornem Vole bene canzone Sono VIP la She Har flow punto maestro dei Jaykon Ho e venido a decirte lo que siento lo que me sta matando por dentro Lo che ya no me deja dormir Hai dormir Tal i com heu pogut comprovar, a la Belén i la Mireia les han deixat soles enmig del camp de futbol del Narcís Sala, la qual cosa doncs, els jugadors fins a les 8 mh, hauran d'esperar per, per conèixer la Belén i la, i la Mireia. Molt bé, doncs ara continuem amb el nostre repàs d'activitats i d'actes que podeu gaudir aquests dies, Recordar-vos que hm, aquesta setmana és, de, és final de mes, no qual cosa que doncs, us queden pocs dies ja per poder gaudir d'aquestes activitats. Unes activitats que, per exemple, eh, ens porten a, a conèixer una exposició de pintura que es diu El Pa, que realitza el grup de pintors de Sant Andreu i que es fa al Centre Cívic de Sant Andreu. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us ofereix aquest mes de juliol l'exposició de pintura alPA a càrrec del grup de pintors de Sant Andreu, que continua amb l'homenatge que porten a terme els diferents elements de la gastronomia catalana. En aquesta ocasió, retraten la seva particular visió del blat, del blat. Avui i demà, a les 9, de 9 a 2 del migdia i de 4 a 9 i mitja de la nit. I els dissabtes, d'11 a 2 del migdia, amb l'entrada gratuïta. I dissabtes serà, per tant, l'últim dia...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 amb el temps i en la cerca de captar la ciència de la bellesa i de l'espontanitat a la fotografia, vaig trobar molt atractiva la forma de viure i de sentir la moda. Models, perruqueres, perruquers, maquilladores, maquilladors, estilistes, dissenyadores i dissenyadors de moda tenen alguna cosa que els uneix, que el com molt proper. Fet i fet, tots els i tots es troben dins de la meravellosa espectacular Fashion Life.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 I si per allò de les casualitats doncs, ho toqueu en algun grup o sou alguna banda, doncs, dir-vos que podeu participar al Brot 2011, que és això, doncs, el Festival de Bandes Novells, de Barcelona. Si teniu entre 12 i 25 anys i toqueu en un grup, doncs per, podeu participar al Brot 2011, tal i com, com us hem dit, al Festival de Bandes Novells de Barcelona, és a dir, que ja us queden pocs dies per apuntar-vos, i les inscripcions són fins al 30 de juliol, i ho podeu fer per internet, sí, a través de www.cjb, que voldria dir Consell de la Joventut de Barcelona, .cat Brot 2011. I qui participa, qui realitza aquesta, doncs, aquesta activitat? Doncs el Consell de la Joventut de Barcelona, tal com us hem dit, l'Espai Jove La Fontana, de Gràcia, l'Espai Jove Les Bases, l'Espai Jove de l'Eixample, l'Espai Jove Boca Nord de Horta, el Casal de Joves del Coll de Gràcia, l'Espai Jove Garcilaso de la Sagrera i l'Espai Musical La Bàscula de Sants Montjuïc. I encara tenim més coses per comentar-vos, però tot això serà d'aquí una estona perquè ara farem una nova pausa per escoltar més música i tornar a d’altres activitats que us tenim preparades per al dia d'avui. Me mostrando con lo que manda, okay. Usted ya lo no saben quién somos. Last forever. Yo sé. Yo sé Doncs si ell ho sap, nosaltres també ho sabem que podeu gaudir encara d'una exposició que es diu Memòries del Barri de Congrés Indians. Això és el mateix casal de barri de Congrés Indians. El que treme a número 25. Us ofereix aquest mes de juliol l'exposició Memòries del Barri i Congrés Indians. A través de fotografies i del testimoni de, barri, de veïns del barri, coneixerem el passat de Congrés Indians. Recordarem vells temps i ens deixarem endur per la nostàgia podràs visitar aquesta exposició de diuns els jous de 5 de la tarda a 8 del vespre, els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre també hi podràs anar els diumenges de 10 del matí a 1 del migdia recorda que aquesta serà l'última setmana i l'entrada és com sempre totalment gratuïta també he de dir que els dissabtes a les 12 hi haurà una projecció de vídeo i a les 6 i mitja n'hi haurà una altra Molt bé doncs dir-vos, a eh, nosaltres ens queden ja poques hores per acabar el nostre programa d'avui, bueno, el nostre programa d'aquesta setmana. I volem recordar-vos que tenim diferents vies de contacte, com per exemple el nostre mail, que és informatius arroba I també el nostre número de telèfon, que és el 933456454, tot això per si voleu doncs, dir-nos alguna cosa, algun dubte, algun suggeriment, algun consell, doncs tot això, el número de telèfon i el mail que us acabem de dir i també eh, comentar-vos que si voleu escoltar aquest programa ho podeu fer com cada dia a les 4 de la tarda també i eh, a les 12 del migdia i també el nostre blog que és totunpoble.blogspot.com tot doncs tot això és això que podreu eh, doncs escoltar però també teniu l'oportunitat de llegir-ho, aquelles notícies que vosaltres creieu més interessants. Això ho heu de fer a través de la nostra pàgina web, www.rtv-m.com. I ara continuem amb d'altres informacions, com per exemple els patis oberts d'estiu 2011 que es realitza a les escoles de Sant Andreu. Temps de barri, Temps educatiu compartit, és un programa que proposa optimitzar els usos educatius del temps dels infants, els adolescents i les seves famílies. Aquest estiu pot jugar, fer amics i amigues i passar-ho molt bé als patis de l'escola Bernat de Boil, al carrer Mollerussa número 1, de dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda, els dissabtes de 10 a 2 del migdia i el diumenge de 4 a 7 de la tarda. També ho podràs fer a l'escola El Sagré, al carrer Costa Rica número 26. L'entrada és per la plaça hispano-suïssa, carrer Garcilaso. Això serà de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 i els dissabtes i diumenges d'11 del matí a 2 del migdia. És important recordar que les nenes i els nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Doncs sí, i també hem de dir que si voleu gaudir d'aquestes escoles, teniu una pàgina web on podeu consultar doncs, aquelles informacions que nosaltres mateixos ja us anem informant, com per exemple www.bsana.cat barra I ara parlem d'una altra exposició, la de Beatriz Lozano, que es fa dir Beganya i que es realitza a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. Doncs, Beatriz Lozano, que es diu Beganya, va néixer a Sabia el 18... 1986 i fa 3 anys que viu a Barcelona. Es va iniciar dibuixant estil manga fins que va entrar a l'Escola Joso, on va evolucionar cap a un estil més personal, caracteritzat per un trast més net i depurat. La seva influència més notable és Alphons Mutja, equip pren com a referent per a les seves composicions i detalls, tal com els cabells i el trast. A les seves obres també destaca l'influència d'Alessandro Balbucci, Arthur de Pins i Claire Wendling. Les seves obres exposades a la Biblioteca Iglesi Can Fabra, Iglesias Can Fabra estan molt influenciades per la novel·la fantàstica, els videojocs i la mitologia. Va treure diversos estils completament diferents, des de les caricatures humorístiques fins a conceptes sobre la vida i l'amor. A l'escola, Josó va, va publicar el llibre Zona Josó, Universo de Autores, 2010 i actualment està col·laborant com a il·lustradora en diversos projectes editorials com Nob Art Studio i amb una cadena de patroqueries de Josep Pons. Tens fins al 4 de setembre i la trobaràs a l'àrea del còmic Planta 1 a la Biblioteca d'Iglésies Can Fabra. Doncs com podeu veure, aquesta exposició de Beatriz Lozano Bengany a la Biblioteca Inàs d'Iglésies Can Fabra no fa vacances perquè la podeu gaudir fins al 4 de setembre. Amb la qual cosa, doncs ja teniu alguna cosa a fer aquest mes d'agost. I per últim, doncs, dir-vos que continua el primer concurs de fotografia paisatgística de Can Fabra. Així que si vols participar en aquest concurs en el primer concurs de fotografia paisatgística de la sala d'estudi nocturna del Centre Cultural Can Fabra pots enviar les teves fotografies fins al 8 de setembre del 2011 és a dir, que si ganeu algun lloc aquest estiu, feu fotografies i encara podeu guanyar un premi i totes les fotografies rebudes es penjaran també a la pàgina Facebook de les sales d'estudis nocturnes de la Biblioteca de Can Fabra per tant, si voleu saber-ne més coses, doncs l'únic que heu de fer és consultar les bases que segurament trobareu en aquesta Biblioteca de Can Fabra, al carrer del Segre número 24 doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui demà, últim dia demà eh, prometem sorpreses pr prometem que hi haurà doncs eh, més música per poder ballar per passar-nos-ho bé i eh, durant una hora doncs us, faré, us, us tornarem a fer companyia donar les gràcies a l'Enric a la Sílvia Hernández Gràcies. A la Benham. Moltes gràcies. També. I uh, això doncs, també a la Mireia i a la Belén que es deuen estar escoltant des d'aquí. Molt bé. doncs uh, arribat a aquest punt nosaltres que marxem que passeu una molt bona tarda i demà, si voleu, ens trobem a la mateixa hora. A